Nafarroa dela eta Asteburuntan. Nafarroa gara hiari, interesatko gira, Nafarroako eh, ejkide goari. Eh, eh, sailean, eh, azken aktualitatea izan baita, Nafarroako justizia auzitegi gorenak, eh, baztehtu duela edo ezestatu duela, haitzineko gobernuak, usuebarko zen gobernuak, pasara zizuen, eh, euskararen Euskarraren dekretua, bi itse zer hor eh, maiten zen administrazioan, beraz, Nafarroa osoan, Euskara meritu bezala ahitzea, sistematikoki, eta beste atal bat da e, idazkietan, bidezainaletan, beraz, e, beti Euskaraz ez ahitzea. Gurekin gai jochtaz mintzatzeko, e, sakgario aleman, nafartaga, Euskal zaina egunan. Baidazu ere. Bon, aipatzen dena epa jochtan, da baztegtzailea dela Euskara sistematikoki merituzat ahitzea. Ala da, baztegtzailea da? Bai, hemen elegiia jarriten jarri zuen sindikatu batek, eskuineko sindikatoa errandezzakegu eta PSN edo Partido sozialistaren hurbileko sindikatua. E, Haei jarri dute erranez funtzio publikoora edo administrazioa sartzeko euskera, eh euskara meritutzat hartzea edo euskarari puntu batzuk ematea baztertzailea dela euskara ez dakien jendeak ez induelako e, sartu hor. Orduan epaiak eh dekretu uxu barko zen gobernuak egin zuen dekretu hortatik ez du dekretua bere hortan e, baztertzen. Dekretuaren zuka aipatu dituzun bi 3 artikulu dira. Eta e, batean erraten du, e, merituzat ez daitekela hartu Euskara funtzio Publikoan sartzeko ez behintzat e, naita eta ez dela meritu bezala hartu behar. Hau da, e, hartzen alda ez du horla esaten, baina nahi badu orengo gobernuak e, meritu bezala diartzen aldu zenbait e, lanpostu tarako. Baina honek erraten duena da, ez e, guztietan ez dela merito bezala hartu behar euskara. Orduan orain ikustekoa da ja e, gobernu honek nola jokatzen duen e, langileak hartu behar dituenean eta beste hizkuntza batzuk eman dezagun Frantsesa, alemana edo inera, baloratzen e, duenean eta puntu batzuk ematen dienean langileei oposizio edo lanposturretara sartu nahi duenean eta euskara zergatik ez duen baloratzen. Orduan ja hor zer e, jarrera hartzen duen etxibiteren e, gobernuak ikusi beharko da. Egia da praktikan Nafarrako eskualde batzuetan, euskara ahulden eskualdeetan funtzionarioek berdua ba, egunerokoan ez dute erabiliko euskara. Eta sistematikoki hartzea ba ezagikain bain berarrezkoa ote zen. Nik ustud, beharrezkoa bai, e, kontuan izan behartugu, e, Nafarroko Euskaldunen gehiengoa herrian e, bizi dela. Bestaldetik, e, legeak iru eremu egiten ditu, eremu Euskalduna, eremu mistoa daitzen duena, o, e, justu iruña eta herria dagoen e, alderdioi, eta bestea erribera aldea eremu ez Euskalduna daitzen duena, baina E, bai ere mu Euskaldunekoak eta bai beste guziak ere e, hainbat zerbitzutarako jobehar izaten dugu hiruera eta eta administrazioarekin jende askok euskea erabiltzen du, beraz epai e, e, horretan edo sententzia horretan epailek e, e, esaten dutena joezek erraten dutena ba, eu eskubidea euskara ez. Hizkuntza eskubidea hiritarrena e, dela, Ba, iritarroiek aten dittzeko edo ritarroia harretan bateko beharko luke e, izan administrazioak e, euskalduna orduan ikuste dut, e, eskatu beharko luketela askoz zeere gehiago eta dauden e, funtzionario edo langile administratzeko langile gutxi horiek euskara euskaraz hitz e, e, egiten dute eta hitz egin behar izaten dute, ba joatzen delaako jendi euskararen, eske orduan gutxiegi daude e, dagoen... E, Eskakizunerak osta dutek. Nafaroko eremuetan soinetan euskara ezten ofiziala eta ipar Euskal gauza bera eh, hainitza aipatzen da diskriminazioa. Izkunz uf... Oficiala ez denizkuntza bat, ezin dela galdegin, eta horrek diskriminazioa sortzen dutela. Ze erantzun berzai horra pentsatzen dutenei, edo e, Euskara akasik erasobat bezala bizitzen dutenei? Bai, horrela e, bizi dute eta zaileda e, joan den horziralean ziralean ginen e, psn hain zuzen ere, ez da bai da izan genuen, baina etzeguen elkarbulertzerik bere aienakin segitu nahi dute, eta bi itz erabiltzen dute batada diskriminazioa eta zaten genuen, diskriminatua gara euskaldunok ez, ez gaituz eta atenditzen gure hizkuntzan. Eta e, administrazioa hiritarren edo herritarren zerbitzutan dago beraz, e, administrazioak bermatu behar du zerbitzu egokia ematen diola iritarrari e, orduan Edozer eh, administrazioan sartzeko, edozein postutan, postu horrek beharrezko dituen ezaugarriak beharko ditu, iritarra alik eta hobekien zerbitzeko. E, beraz, Euskaldun bat etortzama da, Euskaldun hori alik eta hobekien zerbitzeko, ba, Euskara eh, lan postu horrei dagokion ezaugarrietan sartu beharko litzateke. Bat hori, eta bestetik guk esaten genion, eh, beharko dela eh, irakaskuntza universalizatu, hau da, guziei, kasu horretan, Nafarroan, Nafarroko guziei euskara irakatsi, gutxieneko ezagutza bat izan dezan, eta horrela, ez da diskriminatua izanen, lanposturen batean, euskara eh, meritzutza edo euskara jakitia eskatzen bada. Beraz, e, irakaskuntza universalizatua guztiek, aurguziek ikasi behar dute e, Euskara, eskolan, beste gauza batzuk ikasten diren bezala, eta hori ez da inposizioa nafarroa askotan esaten digutena, ez da impozizioa da, eta nik esaten nion, matematika ikastea, E eskoletan beharrezkoa da, baina inork ez duzu beharrezkoa izatea inposizioa denik. Beharrezkoa duen hori e, tresnak ematea da, gero bizitzan aliketa hobekien e, moldatzeko, ez da. eta euskarare gauza bera. Beste atal bat aipatzen ginuena astapenean zen e, bide seinaleena eta administrazioak plazaratzen dituan idazkiena hor elebitan ez Hori e, beraz hausitegiak e, kendu du, BTVak e, hori. Ikusten duzu, ala ere administrazioaren partetik leku bat zuetan, e, Euskara deusestatzeko joera bat edo gogo bat, edo hori sobra jaitea da? E, nik uste dut hori dela, azpian dagoena, dagoena eta hori pentsatzen dutela kasu honetan, adibidez... E, horra epaitegira jozuten UGT-koak, sindikatukoak. Zahorduan, idutzen zait, bai, ongabekeriz jokatzen dutela. Hau da, Euskera, Nafarroko hizkuntza baldin bada, eta beraiek esaten dute mezela, ondasun bat baldin bada, ondasun hori uste dut agerian jarri behar dela. Beste, bestela zertarako dugu ondasun bat agerrien jarri nahi ez badugu. Eta e, imprima e, idatzietan edo imprima, imprimatutako horrietan. Komunikazioan azkena. Komunikazioan, publizitatean eta bide da agertzen ez balin bada euskara zertarako dugu e mm, edukitzeko beraz ez dute orduan hondasuntza hartzen, ez dute Nafarroko ondare bezala hartzen e, euskara. Bukatzeko, ba, e, Nafarroa irugunetan zatituada da, ere, mu, euskara ofiziala, euskalduna, e, mistoa, e, bien arteko asketa bat eta ez ofiziala, hori Nafarroa egoaldean gehienez bat zonifikazioa deitzen den hori berbera orren zapartarastea orren Ez ez da hatzea, litzateke, ba, lasaitasun bat edo ekartzeko, Euskaldunai, hori litzateke aterabidea? Bai, e, zalantzari gabe hori beharrazkoa da, e, eremuakentzia, entzia. E, Europa guzean ez dugu aurkituko beste hizkuntza lege bat, e, zonifikazioa edo eremuka zatitzen duena lurraldea. E, lege bakarra da eta legeak normalian oinarritzen dire iritarren eskubideetan eta ez zonaldeka zatitutako eskubideak. E, ni eremu euskaldunekoa naiz, baina bizia batezera egiten dut eremu mistoan. Eta orduan zer gertatzen da, nire eskubideak eremu euskaldunan nagodenean balio dutela eta eremu mistoan edo ez euskaldunan nagoenean ez dutela balio. Nik senaleak beran eman dezagun euskaraz ikusiko ditut eta kortesera iristen naizenean, Nafarroko egoaldera. Ja, Han ez dut ikusuko euskarazko e, non diren nire eskubideak. Ez naiteke herrialdean gure herridian mugitu. Ba, e, behar beharrezkoa da tan ikustute epaaiak azken batean hori da erraten duena e, eremuka zatitua dagola eta orduan eskubideak eremuaren arabera direla. Horregatik, hori, legetik ezabatuko balitz, kenduko balitz, e, uste dut aurreratuko tuko genukela, asko horrek ez duerra nahi. E, moldatu badagoenik e, horrekin dena, batez ere gogoa behar baita, Euskara sustatzeko, Euskararen alde egiteko eta Euskara indartzeko. Eta eremu erdaldunean erdal dunean, aurten ena fagoa, inez, tuteran izan dena, ba, gomita luzatuko dugu entzuten gaituzten nahi, han ere behar abaitut ebizta dena euskal gintzakuek, sustengo guziaren asak gario aleman, mileskak, bestaldi bataktea.